Повинність. Слід переглянути і поставити під сумнів будь-які особисті правила або очікування, які включають слова повинен, зобов'язаний або потрібно. Ваші правила і очікування не повинні допускати таких слів, бо завжди є винятки і особливі обставини. Подумайте принаймні про три винятки з правила, а потім уявіть собі всі винятки, про які ви не думали. Розділ четвертий: огляньте в обличчя своїм страхам. Найефективніший спосіб подолати фобію просто зустрітися з нею віч на віч для людини, яка бореться з тривожністю, пов'язаною з фобією, це може здатися різкою заявою. Насправді, якщо ви просто подумали ні, за що ми не здивуємося. Але експозиція – це поступовий, поетатний процес, а не раптове занурення. Ви зустрінетеся зі своїми страхами маленькими, навіть крихітними кроками. Для багатьох людей тривожність виникає з фобій. Фобія – це перебільшений страх перед конкретною ситуацією або переживанням, яке викликає сплеск тривожності. Якщо у вас є фобія, ваша тривожність не виникає ні звідки. Вона викликана думкою або реальною можливістю опинитися у небезпечній ситуації. Фобії розвиваються внаслідок сенсибілізації. Це процес надмірної чутливості, сенсибілізації щодо певного стимулу. У разі фобій вона включає в себе навчання асоціювати тривожність із конкретною ситуацією. Експозиційна терапія Експозиційна терапія або експозиція дає вам змогу відучитися пов'язувати конкретну ситуацію або об'єкт та зумовлену тривожну реакцію, яку ви раніше набули, що призвело до виникнення фобії. Під час експозиції ви стикаєтеся із фобічною ситуацією, виконуючи низку дій званих ієрархією, яка поступово приводить вас до ситуації, якої ви боїтеся. Експозиційна терапія містить у собі два ці елементи – розрив зв'язку між фобічною ситуацією і почуттям страху, спотворення зв'язку між почуттям спокою і впевненості із цією конкретною ситуацією. За всією своєю ефективності експозиція не є таким ж легким або зручним процесом. Не всі готові терпіти неприємності, пов'язані із фобічними ситуаціями, або продовжувати робити це на постійній основі. Експозиційна терапія вимагає сильної прихильності з вашого боку. Якщо ви щиро прагнете одужати, ви будете готові. піти на ризик, щоб почати стикатися із ситуаціями, яких ви, можливо, уникали протягом багатьох років. Терпіти початковий дискомфорт, який часто включає в себе входження у фобічні ситуації, нехай навіть невеликими кроками. Продовжувати практикувати вплив на постійній основі, незважаючи на можливі невдачі протягом досить тривалого періоду часу, щоб дозволити собі повністю відновитися. Як правило, це може зайняти від кількох тижнів до року і більше. Якщо ви готові взяти на себе постійне зобов'язання піддаватися експозиції так довго, як це буде потрібно, ви оговтайтеся від своїх фобій. Копінг-експозиція проти повна експозиція Процес експозиції зазвичай можна розділити на два етапи. Копінг-експозиція – експозиція, експозиція що долає, і повна експозиція – Копінг-експозиція передбачає підтримку, яка допоможе вам почати знайомство із ситуацією і обговорити перші кроки у цьому процесі. Такою підтримкою може бути людина, яка супроводжуватиме вас. Назвемо її помічником. Невелика доза транквілізатора, практика глибокого червного дихання або репетиція позитивних копінг-затверджень. Слухайте список тверджень у розділі 10. У того, як ви просуватиметеся вперед і крок за кроком впораєтеся зі своєю фобією, ви зможете поступово відмовитися від використання подібних стратегій подолання. Далі йде другий етап – повної експозиції. Повна експозиція означає, що ви потрапляєте у свою фобічну ситуацію, не покладаючись на підтримку або стратегії виживання. Повна відкритість необхідна тому, що вона вчить вас, що ви можете впоратися із ситуацією, якої раніше уникали за будь-яких обставин. Замість того, щоб навчати «я можу керувати автомобілем на автострадах тільки якщо приймаю ліки», ви дізнаєтеся, що «я можу впоратися із водінням на автострадах незалежно від тривожності або будь-чого ще, що я можу використовувати для її зниження». Деякі люди сміливо йдуть на повну експозицію без будь-яких стратегій подолання, тому що це найшвидший і найефективніший спосіб подолати фобію. Інші люди віддають перевагу м'якшому підходу, використовуючи стратегії подолання, щоб вони допомогли їм почати роботу з експозицією і впоратися з нею на ранніх стадіях. Поступово у просування вони відучують себе від цих стратегій подолання, щоб повністю взяти ситуацію під контроль. Копінг проти експозиція повного контролю Щойно проведена відмінність між копінг-експозицією і повною експозицією передбачає, що насправді існує два підходи до боротьби із вобіями – просте подолання і повний контроль. Повний контроль над фобією, наприклад, літати, їздити на ліфті або ганяти автострадами, безумовно кращий. На практиці, однак, деякі люди вибирають просто подолати перешкоду, бути в змозі впоратися зі своєю фобічною ситуацією за допомогою будь-яких допоміжних засобів, які, на їхню думку, їм потрібні. Їхня мета – просто впоратися із ситуацією, а не повністю оволодіти нею. Повторення експозиції знову і знову день за днем протягом тижнів і місяців поспіль зробить повний контроль, який не потребує підтримувальних стратегій подолання більш досяжним. Фобічні ситуації, із якими ви стикаєтеся рідко, відрізняються. Якщо переліт або виступ із презентацією відносно рідкісна подія, то вам може бути достатньо покладатися на будь-який ресурс потрібний тільки для того, щоб упоратися із ситуацією. Тоді, як іншими, все що необхідно оволодіти повністю на триваліший період часу. Вибудовування експозиційної ієрархії Експозиційна терапія працює, створюючи ієрархію. Це низка кроків, які поступово наближають вас до того, щоб опинитися в ситуації, якої ви боїтеся. Напишіть свою ієрархію на аркуші паперу або в щоденнику. Обов'язково почніть із простого кроку, який тільки злегка тривожить, і працюйте до останнього кроку, який ви могли б зробити, тільки якби повністю подолали свою фобію. Створіть ієрархію як для фаз-копінг-експозиції, так і для повної експозиції із п'ятьма-десятьма кроками, які містять дедалі складніші взаємодії. Почніть із відносно легкого або м'якого прикладу зустрічі із ситуацією, що лякає вас. Експозиційна терапія означає виконання кожного кроку із вашої ієрархії подолання і повної експозиції у реальному житті. Практикуйте кожен крок доти, доки не відчуєте тільки легке або помірне занепокоєння, а потім переходьте до наступного кроку. Продовжуйте практикуватися доти, доки ваша тривожність не зменшиться до такого рівня, коли ви відчуєте, що можете легко нею керувати. Іноді буває важко зробити конкретний крок. Наприклад, ви можете впоратися із кроком 9, але дуже стривожитися, коли зіткнетеся із кроком 10. У цьому випадку вам потрібно побудувати проміжний крок – 9,5 – який може слугувати мостом між двома вихідними. Поруч із кожним кроком в ієрархії відзначте дату його завершення. Після того, як ви завершите ієрархію подолання і повного контролю для першої мети, напишіть ще дві для наступної мети і так далі. Базова практика експозиції Два кроки детально описують, як діяти під час практики експозиції. Ініціюйте ситуацію та витримайте її. Увійдіть у свій фобічний стан, починаючи із першого ступеня ієрархії або з того, на якому ви зупинилися востаннє. Залишайтеся у цій ситуації, навіть якщо вам стає незатишно від вашої тривожності. Якщо ваша тривожність здається керованою – чудово. Просто залишайтеся у цій жахливій для вас обстановці і терпіть своє занепокоєння. Навіть якщо ви почуваєтеся некомфортно, продовжуйте перебувати у цій ситуації доти, доки ваш рівень тривожності не досягне тієї точки, коли ви почнете відчувати, що не справляєтеся і не можете контролювати те, що відбувається. Продовжуйте працювати над своєю ієрархією. Опрацьовуйте її крок за кроком. Якщо вам потрібно відступити, а потім повернутися до минулого етапу, це нормально. Просто продовжуйте підніматися щеблями вашої ієрархії під час сеансу експозиції протягом дня. Визнайте симптоми тривожності, якщо вони виникають. І зробіть усе можливе, щоб пережити її, коли вона з'являється і зникає. Не сваріть себе, якщо ваша результативність виявиться менш вражаючою, ніж була спочатку. Загалом, триваліші сеанси експозиції дають швидші результати, ніж коротші, але йдіть у своєму темпі. Для більшості людей достатньо одного тренування на день 3-5 разів на тиждень. Що, якщо ви починаєте панікувати під час копінг експозиції? Деякі експерти із тривожності рекомендують продовжувати піддавати себе фобічні ситуації, незалежно від того, наскільки сильно підіймається рівень тривоги, навіть якщо він доходить до стану паніки. Проблема полягає в тому, що якщо ви дійсно переходите до повномасштабної панічної атаки під час експозиції, ви ризикуєте повторно сенсибілізувати себе до ситуації та посилити свій страх перед фобією. Це особливо характерно для ранньої фази експозиції. Хоча завжди краще намагатися позбутися дискомфорту, який ви відчуваєте під час експозиції, також корисно мати стратегію виходу, якщо повномасштабна панічна атака здається неминучою. Якщо ви раптом відчуєте, що вона наближається, подумайте про те, щоб тимчасово відступити – а потім повернутися до ситуації якнайшвидше, щойно ваша тривожність зменшиться до прийнятних розмірів. На стадії повної експозиції найчастіше ви вже настільки звикли до ситуації, що повномасштабна панічна атака навряд чи почнеться. У тому малоймовірному випадку, якщо це все-таки станеться, коли ви запанікуєте під час повної експозиції, ви можете на деякий час зупинитися. Дайте собі кілька хвилин, щоб прийти до тями, але не йдіть додому. Щойно ви заспокоїтеся, закінчіть сеанс експозиції. Крім того, буде добре, якщо ви зможете повторити експозицію тієї ж ситуації протягом наступного дня або двох. Формування правильного ставлення Підхід до страшних ситуацій із правильним ставленням настільки ж, якщо не більше важливий, як навчання конкретних стратегій експозиції. Наступні установки особливо важливі для підвищення вашої здатності ефективно протистояти своїм страхам і долати їх. Визнайте тілесні симптоми тривоги. Утримайтеся від боротьби або втечі від своєї тривожності під час експозиції залишайтеся заземленими у теперішньому моменті. Тривожність починається як фізична реакція і посилюється далі гіпотезами «що як що» або катастрофічними думками. Що більше ви можете залишатися заземленими у своєму тілі зараз, то менше ви будете захоплені подібними думками. І час фази подолання черевне дихання чудовий спосіб утримати рівновагу. Знаєте, що страх завжди минає. Стан тривоги не буває постійним. Рано чи пізно він залишиться у минулому. Організм засвоює надлишок адреналіну за 5-10 хвилин. Тому найжахливіший ступінь паніки, який ви коли-небудь могли відчути, навряд чи триватиме довше цього часу. Якщо ви турбуєтеся про ситуацію, ви вже починаєте знайомство з нею. Коли ви стикаєтеся з чимось, чого боїтеся, ви майже неминуче відчуваєте деяку тривогу. Щоразу, коли ваше занепокоєння повторюється, ви можете із упевненістю нагадувати собі, що ви крок за кроком ближче до того, щоб із цим покінчити. Експозиція завжди працює на практиці. Немає страху, який не можна подолати багаторозовою експозицією. Вона завжди перемагає страх, якщо ви готові наполегливо знову і знову дивитися в обличчя тому, чого боїтеся. Уявна експозиція із деякими видами фобій важко зіткнутися у реальному житті через рідкісні можливості прямого впливу, наприклад, гроза або трансконтинентальні перельоти. У таких випадках замість традиційної десенсибілізації використовують відеоекспозиції, наприклад, перегляд відеозаписів блискавок і гроз, або високотехнологічні реконструкції ситуації, звані віртуальним експонуванням. У деяких випадках для вас може виявитися корисним детально уявити, як ви входите у фобічну ситуацію, перш ніж ви зіткнетеся з нею у реальному житті. Це легший спосіб впоратися із ситуацією до того, як ви безпосередньо з нею зіткнетеся. Розділ 5. Регулярно виконуйте фізичні вправи Регулярні енергійні фізичні вправи – один із найпотужніших і найефективніших методів зниження тривожності. Коли ви відчуваєте тривожність, природна реакція вашого організму – бий або біжи, раптовий сплеск адреналіну у відповідь на загрозу – стає надмірною. Фізичні вправи – це природний вихід для вашого тіла, коли воно перебуває у режимі бий або біжи. Регулярні фізичні вправи також зменшують схильність відчувати тривогу, що передбачає тривогу щодо фобічних ситуацій, прискорюючи одужання від усіх видів фобій. М'язи – не єдине, що зміцнюють вправи. Регулярні заняття спортом безпосередньо впливають на низку фізіологічних чинників, що лежать у основі тривожності. Ось деякі з них. Зниження напруги скелетних м'язів, які значною мірою відповідають за ваше відчуття напруги або скутості. Швидший метаболізм, надлишку адреналіну і тероксину в кровотоці, наявність яких тримає вас у стані збудження і безсоння. Позбавлення від стримуваного почуття виходу, яке може посилити фобічні реакції. Усилення кисневого насичення крові та мозку, що збільшує пильність і концентрацію. Стимуляція вироблення ендорфінів натуральних речовин, які нагадують морфін, як за своїм хімічним складом, так і за впливом на ваше самопочуття. Підвищений рівень серотоніну – важливого нейромедіатора в мозку, що допомагає компенсувати депресивний настрій і тривожність. Знижений PH і підвищена кислотність крові – що робить вас енергійнішими. покращений кровообіг і травлення. Оліпшене виведення речовин – зі шкіри, легенів і кишечника, зниження рівня холестерину і артеріального тиску, втрата ваги, а також у багатьох випадках придушення апетиту, покращена регуляція цукру у крові у разі гіпоглікемії. Ці фізичні переваги супроводжуються низкою психологічних. До них належать такі підвищення суб'єктивного відчуття благополуччя та самооцінки, Зниження залежності від алкоголю та наркотиків. Озбавлення від безсоння і депресії. поліпшення концентрації уваги та пам'яті. Більший контроль над тривожністю. Підготовка до програми вправ. Певні фізичні умови обмежують кількість та інтенсивність вправ, які ви повинні виконувати. Поставте собі такі запитання, перш ніж приступати до регулярних вправ за програмою. Ваш лікар коли-небудь говорив вам, що у вас хворе серце. Чи часто у вас болить серце або груди? Чи часто ви відчуваєте слабкість або напади за Ваш лікар коли-небудь говорив вам, що у вас є проблеми з кістками або суглобами, наприклад, артрит, які були або можуть бути посилені фізичними вправами. Лікар коли-небудь говорив, що у вас занадто високий кров'яний тиск. Чи є у вас діабет? Вам більше 40 років і ви не звикли до енергійних вправ. Чи є фізична причина, не згадана тут, через яку ви не повинні виконувати програму вправ? Якщо ви відповіли «ні» на всі перераховані вище запитання, можете бути впевнені у тому, що готові розпочати програму вправ. Почніть із малого і поступово збільшуйте свою активність протягом кількох тижнів. Можливо, буде корисно, якщо спочатку вам буде хтось допомагати. Вправи для задоволення ваших потреб Вправи мають бути досить регулярними, інтенсивними та тривалими, щоб значно впливати на тривожність. В ідеалі вправи мають бути аеробними і виконуватися 4-5 разів на тиждень у 20-30 хвилин за сеанс. Уникайте виконання вправ єдиний раз на тиждень. Рідкісні тренування – стрес для вашого тіла, і, як правило, вони приносять більше шкоди, ніж користі. Ходьба є винятком. Які форми вправ ви оберете залежать від ваших цілей. Для зниження тривожності, як правило, найефективнішими є аеробні вправи. Зазвичай вони включають біг, плавання вільним стилем, заняття аеробікою, активну їзду на велосипеді та швидку ходьбу. Крім аеробної підготовки, у вас можуть бути і інші цілі займатися фізичними вправами. Якщо вам важливе збільшення м'язової сили, можете включити в програму тренувань важку атлетику або ізометричні вправи. Якщо у вас хворе серце або стенокардія, вам, ймовірно, не слід займатися важкою атлетикою або бодібілдингом. Вправи, що включають розтяжку, як-от танці або йога, ідеально підходять для розвідку м'язової гнучкості і є хорошим доповненням до аеробних вправ. Якщо ви хочете схуднути, біг під тюбцем або їзда на велосипеді, напевно, будуть найефективнішими. Якщо вам важливо розрядити агресію і фрустрацію, ви можете спробувати змагальні види спорту. Нарешті, якщо ви просто хочете вийти на природу, вам підійдуть більші прогулянки або садівництва. Піший туризм може збільшити як силу, так і витривалість. Ось деякі із найбільш поширених видів аеробних вправ. Кожен вид має свої переваги та можливі недоліки. Біг – одна з найкращих форм вправ для схуднення, оскільки він швидко спалює калорії. Тримильна пробіжка – приблизно 30 хвилин. Чотири або п'ять разів на тиждень може значно зменшити вашу схильність до занепокоєння. Намагайтеся пробігати одну милю кожні 12 хвилин. Недоліком бігу є те, що з плином часу він може збільшити ризик отримання травми. Ви можете мінімізувати ризик, одягнувши відповідне взуття, бігаючи по м'яких поверхнях, розминаючись перед початком і чергуючи біг підтібцем із іншими видами вправ. Лавання – особливо гарна вправа. Тому що вона задіє безліч різних м'язів у всьому тілі. Лікарі зазвичай рекомендують плавати людям із проблемами опорно-рухового апарату, травмами і артритом, тому що плавання зводить до мінімуму травматичний шок для суглобів. Воно не таке ефективне для схутнення, як біг, але допомагає зміцнити ваше тіло. Катання на велосипеді в останні роки стало дуже популярним видом аеропних вправ. Маючи переваги, які має біг підтюбцем, велосипед менше шкодить вашим суглобам. Щоб досягти аеропного ефекту, їзда на велосипеді має бути швидкою – приблизно 15 миль на годину, або більше по рівній поверхні. Коли ви починаєте кататися, дайте собі кілька місяців на те, щоб набрати швидкість 15 миль на годину, тобто проїжджати милю кожні 4 хвилини. Заняття фітнесом Більшість занять фітнесом складається із поєднання вправ на розтяжку, аеробіки та силових вправ під керівництвом інструктора. Чітка структура заняття фітнесом може вас чудово мотивувати – Достатньо займатися від 45 хвилин до години, включно із розминкою, 3-5 разів на тиждень. Ходьба має переваги перед усіма іншими видами фізичних вправ. По-перше, їй не потрібно вчитися. Ходити ви вже вмієте. По-друге, вона не потребує жодного оплатнення, крім пари взуття, і нею можна зайнятися практично незахідно. Шанси отримати травму менші, ніж під час будь-якого іншого виду вправи. Нарешті, це найприродніша форма діяльності. Усі ми від природи схильні ходити. Щоб ходьба була ефективною, ставте собі за мету гуляти протягом години у досить швидкому темпі, щоб подолати три милі. Якщо ви регулярно займаєтеся ходьбою – Робіть це 4-5 разів на тиждень, бажано на свіжому повітрі. Жодних відмовок Помічайте раптовий приплив креативності, коли справа доходить до виправдань, чому ви не займаєтеся спортом. Якщо це так, то ви не самотні, але це не означає, що потрібно поступитися цим виправданням і дозволити їм зупинити вас нижче наведено деякі найпоширеніші відмовки, щоб не виконувати вправи і спроби їх спростувати. У мене недостатньо часу. Насправді ви говорите, що не хочете витрачати час. Проблема не в ньому, а у ваших пріоритетах. Я занадто втомився, щоб тренуватися. Багато людей, які не займаються фізичними вправами, не розуміють, що помірні фізичні вправи можуть допомогти впоратися із втомою. Багато хто займається спортом, незважаючи на втому, і виявляють, що після цього почуваються помолоділими і повними сил. Займатися нудно, нічого веселого. Невже всі перераховані раніше заняття вам набридли? Ви все перепробували. Можливо, вам потрібно знайти кого-небудь, ким можна потренуватися, щоб отримати більше задоволення. Або, як варіант, вам потрібно перемикатися між двома різними типами вправ, щоб пробудити інтерес. Занадто незручно виходити куди-небудь на прогулянку. Насправді, це не проблема, оскільки є кілька способів позайматися в комфорті, вдома. Велотренажери та бігові доріжки із електроприводом стали дуже популярними. Займатися фітнесом вдома зручно і весело. В інтернеті є багато безкоштовних або недорогих програм. Інші заняття в приміщенні включають стрибки на батоті, гімнастику, використання грибного або універсального тренажера із регульованими вагами. Або просто увімкніть якусь швидку музику, і танцюйте 20 хвилин. Фізичні вправи викликають накопичення молочної кислоти, хіба вона не буде причиною панічних атак. Це правда, що фізичні вправи збільшують вироблення молочної кислоти. Проте, регулярно займаючись спортом, ви збільшуєте обсяг кисню у вашому організмі. Циркуляція кисню – здатність організму окислювати непотрібні йому речовини, Зокрема, молочну кислоту. Будь-яке збільшення молочної кислоти з причини вправами буде компенсовано збільшеною здатністю вашого організму видаляти її. Кінцевим результатом регулярних фізичних вправ є загальне зниження схильності організму до накопичення молочної кислоти. Мені вже за 60, а це занадто багато, щоб займатися спортом. Якщо ваш лікар не дає вам чіткої медичної причини не займатися спортом, вік ніколи не є вагомим виправданням. У мене занадто велика вага, я не у формі. Або я боюся, що в мене буде серцевий напад, якщо напружуватиму тіло активними вправами. Якщо у вас є фізичні причини турбуватися про навантаження на серце – Обов'язково розробіть свою програму вправ за допомогою лікаря. Спортивна ходьба є безпечною вправою практично для всіх і вважається деякими лікарями ідеальною вправою, оскільки вона рідко спричиняє травми б'язів і кісток. Плавання також є безпечним, якщо ви не у формі або страждаєте надмірною вагою. Важливо бути послідовним і цілеспрямованим, Незалежно від того, чи включає ваша програма щоденну годинну прогулянку, або підготовку до марафону. Я пробував вправлятися, але нічого не вийшло. Питання в тому, чому це не спрацювало. Можливо, вам час дати собі ще один шанс відкрити всі фізичні та психологічні переваги регулярного комплексу вправ. Регулярні фізичні вправи є невід'ємною частиною загальної програми подолання тривоги, занепокоєння і фобій, представленої у цій книзі. Якщо ви будете поєднувати регулярні аеробні вправи із регулярною глибокою релаксацією, що наведена у розділі 1, ви безсумнівно відчуєте значне зниження генералізованого тривожного розладу. Фізичні вправи та глибоке розслаблення – це два методи, найефективніші для зміни спадкової біохімічної схильності до тривожності – тієї частини вашої тривоги, із якою ви народилися, а не якої набули. Розділ 6. Харчуйтесь правильно. Вибір того, що, коли, як і скільки ми їмо і п'ємо, може мати величезний вплив на те, наскільки добре ми справляємося із тривогою. Загалом збалансована, помірна, постійна дієта, що складається переважно із цільних продуктів, є найкращою підтримкою як для психічного, так і для фізичного здоров'я. Цей розділ розповість про те, як кофеїн, цукор, харчові добавки, баланс мікроелементів і рівень цукру в крові впливають на тривожність. Кофеїновий мандраж споживання кофеїну, особливо у формі кави, посідає центральне місце у нашій культурі і навіть є чимось на кшталт обряду посвяти. Але в той час, як кофеїн в усіх його формах часто розглядають як засіб виживання, він може спричинити фізіологічні стани, які викликають тривожність. Кофеїн підвищує рівень нейромедіатора норадреналіну у вашому мозку, що робить вас стривоженим і бадьорим, а також посилює активність симпатичної нервової системи і вироблення адреналіну, як і стрес. Крім того, кофеїн позбавляє вас вітаміну б – тіаміну, який є одним із так званих антистресових вітамінів. Коротше кажучи, занадто багато кофеїну може тримати вас у хронічно напруженому, збудженому стані, роблячи вас вразливішими до тривожності. Як правило, ви маєте обмежити загальне споживання кофеїну 100 міліграмами на день, щоб звести до мінімуму його стимулюючий занепокоєння ефект. Це одна чашка звареної кави або, щонайбільше, одна-дві дієтичні коли. Однак майте на увазі, що існують величезні індивідуальні відмінності у чутливості до кофеїну – як і у випадку із будь-яким наркотиком, що викликає звикання, хронічне споживання кави знижує чутливість організму та призводить до потенційного синдрому відміни. Краще поступово знижувати дозу протягом кількох місяців. Гіпоглікемія Середній американець споживає 120 фунтів цукру на рік. Оскільки наш організм не розвинений і не пристосований до швидкої переробки великих доз, часто виникає хронічний дисбаланс у метаболізмі цукру. Для деякого це означає високий рівень цукру у крові або діабет, поширеність якого у наш час різко зросла. Для багатьох інших, однак проблема прямо протилежна. Періодичні падіння рівня цукру в крові спричиняють стан, званий гіпоглікемією. Симптоми гіпоглікемії зазвичай з'являються, коли рівень цукру у крові нижчий за 50-60 мг на літр, або коли він раптово падає із більш високого рівня на більш низький. Зазвичай це відбувається приблизно через 2-3 години після прийому їжі. Це також може бути відповідною реакцією на стрес, оскільки ваш організм дуже швидко спалює цукор під його впливом. Деякі із найпоширеніших симптомів гіпоглікемії – запаморочення, нервозність, тремтіння, нестійкість або слабкість, дратівливість і прискорене серцебиття. Вам знайомі ці симптоми? Усі вони також є симптомами тривожності. Насправді, для деякого тривожні реакції можуть бути викликані гіпоглікемією. Як правило, тривога відступає після їжі, яка призводить до підвищення рівня цукру в крові. Неофіційний, неклінічний спосіб діагностики гіпоглікемії полягає у тому, щоб визначити, чи є у вас будь-який із перерахованих вище симптомів через 3 або 4 години після їжі, та чи зникають вони щойно ви щось з'їзде. Якщо ви підозрюєте, що у вас є гіпоглікемія або вона була офіційно діагностована, ви, можливо, захочете змінити раціон, дотримуючись рекомендацій нижче. Це може призвести до зниження загального рівня занепокоєння і посилити відчуття безтурботності. Ви також можете помітити, що менш схильні до депресії та перепадів настрою. Виключіть, наскільки це можливо, усі види простого цукру із вашого раціону. Замініть солодощі фруктами, крім сухофруктів, у яких міститься занадто багато цукру. Уникайте фруктових соків або розбавляйте їх рівною кількістю води. Зменшіть кількість або виключіть зовсім прості крохмалі, як-от макарони, рафіновані злаки, картопляні чіпси, білий рис і білий хліб. Замініть їх складними вуглеводами, такими як цільнозерновий хліб і крупи, овочі та коричневий рис або інші злаки. Їжте складні вуглеводно-білкові закуски між прийомами їжі, щоб підтримувати стабільний рівень цукру у крові. Як альтернативу перекусам між звичайними прийомами їжі, ви можете спробувати 4 або 5 невеликих прийомів їжі на день з інтервалом не більше 2-3 годин. Кислотно-лужний баланс Зміна дієти у бік вегетаріанства може сприяти більш спокійному, менш тривожному настрою. Якщо ви звикли вживати в їжу м'ясо, молочні продукти, сир і яйця, немає необхідності або навіть небажано відмовлятися від усіх джерел тваринного білка у вашому раціоні. Відмова від одного тільки червоного м'яса, наприклад, або обмеження споживання коров'ячого молока – і використання заміснього соєвого або рисового молока може мати помітний корисний ефект. Як вегетаріанство може призвести до більш спокійного стану? М'ясо, птиця, молочні продукти, сир і яйця, а також цукор і рафіноване борошно – все це кислоутворювальні продукти. Вони не обов'язково є кислотними за складом, але вони залишають кислотний осад в організмі після того, як метаболізуються, роблячи сам організм більш кислотним. Для підтримання правильного кислотно-лужного балансу в організмі краще скоротити кількість кислотоутворювальних продуктів. Серед лужних продуктів виділяють усі овочі, більшість фруктів, крім слив, родзинок і чорносливо. Цільні зерна, такі як коричневий рис – просо і гречка і бобові паростки. В ідеалі від 50 до 60% споживаних вами калорій мають надходити із цих продуктів. Спробуйте включити у свій раціон більше лужних продуктів і подивіться, чи вплине це на ваше самопочуття. Збільшення кількості лужних продуктів у вашому раціоні не має призводити до зниження споживання білка. Більше білка – Менше вуглеводів Вуглеводи використовуються організмом для виробництва глюкози – форми цукру, яку організм і мозок використовують як паливо. Щоб транспортувати глюкозу до клітин, підшлункова залоза виробляє інсулін. Вживання в їжу великої кількості вуглеводів означає, що ваш організм виробляє вищий рівень інсуліну – Надлишок якого чинить несприятливий вплив на деякі із основних гормональних і нейроендокринних систем, особливо на ті, що виробляють простагландини і серотонін. Коротше кажучи, вживання великої кількості солодощів, хліба, макаронів або навіть слаків як от рис, чи крохмалистих овочів, як от морква, кукурудза та картопля, може підвищити рівень інсуліну до такої міри, що інші основні системи будуть виведені із рівноваги. Суть не в тому, щоб виключити складні вуглеводи, а в тому, щоб зменшити їх пропорційно кількості споживаних вами білків і жирів, не збільшуючи загальної кількості калорій у вашому раціоні. Таким чином у вашому раціоні не буде занадто великої кількості жирів або білків, Натомість ви продовжите їсти білки та жири у помірних кількостях, зменшуючи порцію вуглеводів у кожному прийомі їжі відносно жирів і білків. Оптимальне співвідношення може становити 30% білка, 30% жиру і 40% вуглеводів. Причому рослинні джерела білка і жиру краще затворені. Рослинні та вітамінні добавки Трави – лікарські засоби на рослинній основі, які були невід'ємною частиною охорони здоров'я протягом тисяч років. Насправді, близько 25% сучасних рецептурних ліків все ще засновані на травах. Трави, як правило, діють повільніше і м'якше, ніж ліки, що відпускаються за рецептом. Якщо ви звикли до швидкого та інтенсивного впливу такого препарату, як Xanax, вам потрібно бути терплячішими щодо м'якшого ефекту розслаблювальних трав, наприклад, валеріани. Головна перевага трав полягає у тому, що вони діють природно, у гармонії з вашим організмом, а не нав'язують певні біохімічні зміни, як у випадку з ліками. Кілька трав, які вважаються корисними для релаксації та зняття стресу – кава, валеріана, пасифлора і готукола. Хоча у лікуванні травами є свої переваги, важливо пам'ятати, що те, що вони є натуральними, не означає, що вони безпечні. Перш ніж спробувати будь-яку з трав згаданих вище або будь-які інші трав'яні збори, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Вітаміни групи Б, вітамін С і хилатний хром, наприклад, хромпіколінат, часто званий фактором переносимості глюкози, також можуть допомогти стабілізувати цукор у крові. Вітаміни групи Б і вітамін С корисні для підвищення вашої стійкості до стресу. Розділ 7. Відживлюйте себе Турбота про себе означає підтримання щоденного режиму, достатньої кількості сну, відпочинку та бездіяльності. Це також означає, що ви повинні стежити за собою протягом дня, щоб мати достатньо часу для всього цього. Приділяючи час турботі про себе, ви отримуєте енергію, присутність духу і витривалість, які необхідні для активного життя і досягнення ваших цілей а також більш спокійне, безтурботне ставлення до життя, яке має фундаментальне значення для зниження тривожності. Деякі люди вважають турботу про себе розкішю, яку вони не можуть собі дозволити. Однак важливо пам'ятати, що турбота про себе не є необов'язковим доповненням до вашого щоденного режиму дня. Вона необхідна для його дотримання – Візьміть перерву. Бездіяльність – це саме те, що це слово означає. Час дати собі відпочити від роботи чи інших обов'язків і поповнити свою енергію. Без періодів бездіяльності будь-який стрес, який ви відчуваєте, стикаючись із роботою або іншими обов'язками, схильний накопичуватися. Він продовжує формуватися без жодного перепочинку. Нічний сон не вважається бездіяльністю. Якщо ви лягаєте спати у стані стресу, ви можете проспати 8 годин і однакво прокинутися у напрузі, втомі і стресі. Основна мета бездіяльності – просто дозволити перерві у циклі напруги запобігти стресу. Оптимально, щоб у вас був час бездіяти принаймні 1 годину на день, 1 день на тиждень, і один тиждень із 12-16 тижнів. У періоди бездіяльності відключіться від будь-якого завдання, яке ви вважаєте роботою. Відкладіть усі обов'язки і не відповідайте на телефонні дзвінки, якщо не знаєте, що це хтось, кого вам приємно чути на іншому кінці дроту. Існує три види бездіяльності. Час для відпочинку, час для відновлення, і час для стосунків. Час для відпочинку – це час, коли ви відкладаєте усі справи і просто дозволяєте собі бути. Ви припиняєте усю свою діяльність і дозволяєте собі повністю відпочити. Час відпочинку може включати в себе лежання на дивані і нічого не роблення, тиху медитацію, Сидіння в кріслі і прослуховування спокійної музики або купання у ванні. Ключ до відпочинку у тому, що він за своєю суттю є пасивним. Ви дозволяєте собі перестати щось робити і чогось досягати, і можете просто бути. Сучасне суспільство заохочує нас бути продуктивними і завжди прагнути досягати все більшого і більшого з кожною миттю, коли ви не спите. Час відпочинку – необхідна противага. Час для відновлення – це час, витрачений на заняття, які допомагають відтворити вас, тобто слугують ресурсом для поповнення вашої енергії. Час відновлення освітлює і підіймає ваш дух. У суті це все, що ви сприймаєте як задоволення або гру. Час для стосунків Час, коли ви відкладаєте свої особисті цілі та обов'язки, щоб насолоджуватися спілкуванням з іншою людиною або у деяких випадках із кількома людьми. Основна увага під час стосунків приділяється вашим стосункам із партнером, дітьми, рештою членів сім'ї, друзями або домашніми тваринами. На деякий час забудьте про свої особисті заняття. Витратьте деякий час, щоб подумати про те, як ви могли б виділити більше часу для кожного із трьох типів бездіяльності. Часу для відпочинку, для відновлення, і для стосунків Запишіть свої відповіді у щоденник або на окремий аркуш паперу Не поспішайте Наше уявлення про себе та особисті ідеали часто не відповідають потребам тіла Ступінь стресу, який ви відчуваєте сьогодні, є прямим показником того, наскільки далеко ви пішли від потреб свого організму у минулому Зупинятися і влаштовувати собі невеликі перерви протягом дня – ось два способи протистояти нездоровим трендам і жити в більшій гармонії з собою. Не поспішати – значить жити в оптимальному темпі. Занадто багато активності щодня без перерв призводить до виснаження, стресу, занепокоєння і, можливо, навіть до хвороб. Недостатня активність веде до нудьги і егоцентризму. Багато з тих, хто зіткнувся з проблемою тривожності, схильні надто швидко рухатися вперед, наслідуючи приклад суспільства, яке говорить нам робити більше, досягати більшого і досягати успіху, чого б це не коштувало. Точно так само, як ви не купуєте одяг для свого сусіда, двоюрідного брата або чоловіка – ви не повинні розробляти графік, який міг би працювати для когось ще, окрім вас. Розслаблення і внутрішній спокій вимагають розкладу, який дає змогу у проміжках між заняттями відпочивати, міркувати і просто бути. Якщо ви схильні квапити події свого дня, поекспериментуйте зі сповільненням і дайте собі 5-10 хвилинну мініперерву щогодини – або принаймні кожні дві години. Короткі перерви можуть бути особливо корисними у ті моменти, коли ви переходите від одного виду діяльності до іншого. Удумайте, чи не є ви трудоголіком? Трудоголізм – адективний розлад, що характеризується нездоровою захопленістю роботою. Ті, хто страждає від цього, виявляють, що робота – єдине, що дає їм відчуття внутрішнього задоволення і самоповаги. Ви присвячуєте весь свій час і всю енергію роботі, нехтуючи як фізичними, так і емоційними потребами. Якщо ви трудоголік або маєте схильність до трудоголізму, зосередьтеся на тому, щоб навчитися отримувати задоволення від інших аспектів вашого життя, не пов'язаних із роботою, і досягти більш збалансованого підходу до життя за халом. Іноді вам потрібно просто бути готовим робити менше, тобто буквально скоротити кількість завдань і обов'язків, які ви виконуєте у будь-який день. Подумайте про те, як ви можете змінити свої цінності так, щоб приділяти більше уваги процесу тому, як ви живете, а не досягненням і продуктивності, що ви насправді робите у поточній ситуації. Це гарна тема для роздумів у щоденнику. Зробіть перерву у прослуховуванні і запишіть, яким чином ви могли б робити менше. Гарненько висипайтеся. Здоровий сон – звичайна жертва цілодобового ритму сучасного світу. Для деякого хороший нічний сон сприймається майже як лікування, але достатній сон необхідний для вашого загального благополуччя. Нестача сну може бути як причиною, так і наслідком тривожності. Важливо пам'ятати, що сон є такою ж невід'ємною частиною фізичного і психічного благополуччя, як правильне харчування і регулярні фізичні вправи. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть вам підтримувати здоровий режим сну Що робити? Фізичні вправи протягом дня. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час. Зробіть ритуал, що передує сну, що небудь, що ви будете робити щоразу перед сном, зменшіть шум. За необхідності, використовуйте затички для вуг або шумопоглинальні пристрої, наприклад, вентилятор. Блокуйте надмірне світло. Підтримуйте температуру в приміщенні від 18 до 21 градуса. Придбайте якісний матрац. Заведіть окремі ліжка, якщо ваш партнер хропе, штовхається або перевертається. Насолоджуйтеся сексом фізично та емоційно. За потреби зверніться до психотерапевта. Розслабтеся протягом останніх кількох годин дня. Уникайте інтенсивної фізичної або розумової діяльності, емоційних розладів тощо. Спробуйте прийняти перед сном гарячий душ або ванну. Не рекомендуємо намагатися змусити себе заснути. Якщо ви не можете заснути після 20-30 хвилин у ліжку, встаньте з нього, займіться будь-якою розслаблювальною діяльністю і повертайтеся в ліжко тільки тоді, коли вам захочеться спати. Щільно їсти перед сном або лягати спати холодним Пити багато алкоголю на ніч Вживати занадто багато кофеїну Палити сигарети Займатися ліжку діяльністю, не пов'язаною зі сном, крім сексу. Дрімати протягом дня. Дозволяти собі боятися безсоння. Прийміть той факт, що іноді вночі ви спите погано. Ось ще кілька порад для роботи над якістю вашого сну. Зі схвалення вашого лікаря або медичного працівника спробуйте натуральні добавки, що сприяють сну. Не перевищуйте рекомендованих доз і обов'язково обговоріть усі трави зі своїм лікарем перш ніж приймати їх. Для розслаблення напружених м'язів або позбавлення від тривожних думок використовуйте техніки глибокої релаксації. Зокрема, можуть бути корисними прогресивна м'язова релаксація або записані на плівку вправи із керованою візуалізацією. Спробуйте змінити жорсткість вашого матраця. Якщо безсоння спричиняє біль, спробуйте знеболювальні. Якщо ви відчуваєте біль, воно більш доречне, ніж надійне. Хоча життя приносить злети, падіння і раптові несподівані випробування, ви можете відпочити від занепокоєння та відчути безпеку, щодня проявляючи трохи доброти щодо себе. Для цього необхідно, по-перше, знайти час, щоб відгородитися від робочих обов'язків і домашніх турбот. Любов до себе насправді мало чим відрізняється від близьких стосунків із кимось іншим. І те й інше потребує певного часу, енергії та самовіддачі. Регулярно дозволяти собі не діяти, один зі способів досягти її. Розділ восьмий Спрощуйте своє життя Життя, обтяжене фінансовими та тимчасовими зобов'язаннями, а також надмірними матеріальними благами, є сучасним джерелом занепокоєння. Хоча такого роду крайність характерна для нашого часу, залишається вірним, що чим простішим є наше життя, тим багатшим є наш досвід, і глибшим почуття благополуччя. Просте життя вільне від тих вимог до часу і фінансів, які виснажують ваші ресурси, не збагачуючи життя жодним чином. Воно може вважатися найкращим вкладенням вашого часу і грошей. Елементи простого життя Немає точної формули, яка визначає, що таке просте життя. Кожна людина, ймовірно, знайде свої власні способи спростити його, подолавши непотрібні перешкоди. Останніми роками з'явилися ознаки того, що дедалі більше людей вважається краще спрощувати своє життя. Після ослаблення економіки, що почалося в 2008 році, багато хто визнав за необхідне жити скромніше. Однак тенденція до простого способу життя – Популярна вже понад 25 років. нижче наведено кілька порад щодо спрощення вашого життя. Деякі зміни ви можете зробити просто зараз, тоді як інші потребуватимуть більше часу і зусиль з вашого боку. Пам'ятайте, що мета простого життя полягає у тому, щоб звільнитися від зобов'язань, які витрачають ваш час, енергію і гроші, не задовольняючи ваші основні потреби і не підтримуючи дух. Скоротіть життєвий простір. Є кілька переваг менших житлових приміщень. По-перше, просто неможливо накопичити велику кількість речей без достатнього місця для них. А ще прибирання меншого простору займає менше часу і, як правило, коштує дешевше. Віддавайте речі, які вам не потрібні. Легко накопичувати речі, які не мають реальної цінності чи користі для нас, і лише створюють безлад. Погляньте на свої речі і вирішіть, що корисно і що варто зберігати, а що просто займає місце. Як правило, щоб зменшити безлад, варто позбутися всього, чим ви не користувалися понад рік за винятком, звісно, предметів дорогих серцю. Заробляйте на життя тим, чим хочеться. Це може вимагати часу, ризику і зусиль. Може знадобитися від року до двох, щоб пройти перепідготовку або перенавчання, необхідні для початку нової кар'єри. За нашою оцінкою і за оцінкою тих, хто так зробив, час, зусилля і ризики окупляться. Скоротіть час поїздок до роботи Скоротити поїздки до роботи або зовсім від них відмовитися – один із найдієвіших способів, яким ви можете спростити своє життя. Не потрібно багато міркувати, щоб зрозуміти, до якої міри щоденний рух у годину пік збільшує стрес. Переїзд ближче до місця роботи або життя у невеличкому місті допоможе скоротити час у дорозі. Зменшуйте вплив екрану. Звичайно, на телебаченні багато хороших програм, а інтернет чудовий канал для передачі інформації. У той час, як життя перед екраном.